«Здається, на Софійку погано впливає місто. З половинчика вона приїхала як нова копійка, а тут...» – додала мама. «Ти, племінничко, закохалась?» – тітунці, звісно, тільки кохання в голові. Ночами тремтіла від страху. Прокляття таке діяло. Родина розвалювалася, хоч видно грошики мала неабиякі. Як мовить Вадим, бабки є, щастя ні грама. Чи могла вона Софійка чимось зарадити? Хм. Якби, наприклад, випередила фрола, відштовхнула його від скрині. Чи той шалапут послухався б її? А могло статись, що мама і тато марно б шукали в цьому часі свою загублену доньку. Та і небо з землею не сходилось ніде. Хм. Отже, тут вона діяти не могла. Уявляєш, того хлопця з фотографії... Що зі старшою жінкою? Він застрелився, тільки і змогла сповістити Вадимові, коли знову зустрілася ввечері під акацією. Не пам'ятаю про кого це, тих же фоток валом. Але чого так злякалась, наче він при тобі ласти склеїв? Заспокоїв Вадим. Це було так давно? Для нас це вже як серіал, в'їжджаєш? Той фраєр досі все одно б не протягнув. Тож не розпускай нюні, а валяй далі. Мене вже це прокляття задовбало. Як не дивно, але Вадимові слова подіяли. Він, як завжди, розсудив правильно. Треба діяти. Чому не прийшла вчасно? Немолода селянка в картатій хустині й свиті, накинутій поверх вишиванки, суворо дивилася на гостю. Зілля перестояло, Місяць спадає. Не могла, хоронила брата. Застрелився не на руку, пояснила Франя. Шо, після похорону зразу весілля? То вже мій клопіт Ти своє зроби А як не захочу Я гарно заплатю Слухай уважно Сьогодні по обіді Клава до ставка прийде шмаття полоскати Налякай Переляк на воді найтяжчий, Від нього ніхто не відволодає Тільки повного кухля Вже не лий Корнієві Лиш половину Перестояло, сили в ньому більше, ніж треба. Франя сховалась за широким пристарим деревом і стала чекати. Тут зручно прати пласке каміння, чистий незарослий берег. Все за осіннє небо плавно переходило в сірувато непривітну воду. Чи небо з землею сходиться? Софійка забачила вдалині дівчину з пранням на коромислі, впівголоса озвалась. «Не йди туди! Вернись додому! Біля води біда чекає!» «А-а-а-а!» заверіщала дівчина, і покинувши коромисло, щосили побігла геть. «Нечистий!» – промовляє. «Нечистий!» Господи, вона так і перелякала нещасну. Мало не на воді. Звісно, хтось невидимий каже про біду. Спробуй тут не злякатися. Не встигла дівчина щезнути з очей, як із протилежного кінця. Просто назустріч Франі І шла виспівуючи пра, пра бабця Клава!» Дівчатко зі сполоханими очима. Ось на кого панна Кулаківська зуби гострить. Ось хто перейшов їй дорогу. Що ж робити? А Клава тим часом Уже підтикає спідницю. Вбрана досить легко, як на погоду. Все рідка. Ступила на широкий камінь у воді. Розмахнулася праником. Гр. вискочила з за дерева франя в накинутому догори вовною чорному кожусі. Софійці не вистачило якогось кроку. Клава сторопіла, звереснула, замість утікати до берега, кинулася в ставок. Дівчата, які, очевидно, теж ішли прати й усе бачили, вчасно витягли сердешну на сухе. Вона ж кричала щось несусвітнє. Можна було розібрати тільки слово «пес». Рвалася до води і безтямно відштовхувала подруг. Так і збожеволіла. Розділ 28. Побачення з бомжиком. Як давно тебе не бачив, Сашко ніяковіючи простяг Софійці півонії. Щодня якогось букета приберігаю, а тебе немає. Дякую примостила квіти у візочку. Натомість дістала свій сюрприз – чорнобілку, яка любенько спала дорогою. Ми приїхали провідати колишнього хазяїна. А підросла ж! Сашко вхопив кошеня і не тямився з радості.